Ada? Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah guna ayat, Penang, tak, guna ayat, tak ayat tak. Yang saya ada Di Desa Murni tu, Ayat yang saya ada guna Ialah saya kata You have to understand New politics Lepas tu ada orang tweet dekat saya Betul ke You guna ayat you have to understand Ada ha, tanya saya ni Betul tak you guna ayat you have to understand New politics and then something like you are not intelligent saya kata, the first part betul the second part tak betul saya tak pernah guna ayat you are not intellectual or you are not intelligent saya, saya cuma ada guna ayat you have to understand new politics lepas tu di balik dia kata Datuk that is macam and insult so saya kata, it is not my intention tapi kalau rasa that is an insult saya minta maaf and that i have i have i have tweeted yeah. saya tak pernah mengugut siapa-siapa that, that that is the that is the fact so masa roskan aku menafikan statement yang ditulis dalam twitter oleh seorang blogger ha masa ai palun you nanti ke whatsapp itu tidak tak pernah kata yang anak balon luar. Okey. Datik setuju tak? Yang kedua tu nak tanya betul dari segi sekarang ni ada tak ada setuju pemimpin secara orang cakap menerima ketenterajaan menegur pemimpin-pemimpin yang sedia ada sekarang secara ketentukan dalam Twitter menguruskan bahasa bahasa yang kurang baik sehingga sampai mengaib ataupun menyentuh soal-soal bagi institusi royal family Adakah Datuk setuju ataupun pada saya Demokrasi ini memberi hak Untuk sesiapa saja bersuara Tetapi kita harus ada etika Misalnya Kita jangan character assassination Yang kedua, kita jangan Menjatuhkan Aib orang Yang ketiga kita boleh berbeza pandangan tetapi kita ada apa yang disebut sebagai adabul khilaf ada adab untuk kita berbeza pandangan jadi kalau saya bersetuju dengan saudara saya boleh bersetuju dan kalau saudara tak bersetuju dengan saya Saya tak ada masalah Macam dalam kita punya Petarik session tadi Ada orang yang secara terbuka Mengatakan dia tak setuju dengan saya Misalnya dia tak setuju dengan saya punya kesimpulan Tetapi pada saya Dia telah menyatakan dia Dengan cara yang penuh beradab It's a very direct to me, me tapi dia sebut dengan cara yang beradab dan pada saya so he got the point he got the point dan saya kata ok kita boleh berbeza okay. pandangan dari segi itu so, maksud Dato' di sini kalau saya boleh uh, rephrase balik uh -huh. maksudnya Dato' di sini Ya. Itu boleh memenuhi atau ya. memberi pandangan masing-masing, ya. tetapi biar ya, beretika. Itu masalah datuk, Itu masalah saya. Kenapa agaknya datuk? Kenapa agak motif mereka ni? Yang katakan datuk ni menuduh mereka ni sebagai orang yang tak intelektual, datuk ni lebih kepada kem anuar. Uh, mengelakkan budaya-budaya begitu di kampus. Kenapalahnya? Wallahualam. Wa saya pun tak tahu uh, kenapa jadi begitu. Dan ha. ada juga yang melitaukan sampai nak report ke polis. Satu aware boleh. Ya, yes. pada saya itu semua hak masing-masing. Tak ada masalah. Okey, terima kasih eh. Okay. Okey,